До себе злиття й каліччя в нестримнім плині поколінь. В туман минулого пішло, розстало, зникло, як видіння все, чим боліло й жило далеких предків покоління. Вони були собі людьми. Вони хотіли так же жити, до світла рвалися з пітьми, уміли плакати й любити. Та що із того, що жили що йшли тернистими шляхами. Вони, звичайно, не могли всі чисто стати ватажками, головарями, щоб біки діянні їхні пам'ятали. Сировина та дріб'язки, живі, рухливі мінерали. І ви звете себе людьми, і ви пишаєтеся. Ми, ми любим сонячне світіння, блакитне небо і цвітіння, Садів зелених навесні, Глибокі думи і пісні. Ми ненавидіти умієм Холодний морок і німий, Мету величну розумієм, Йдемо в майбутнє світле ми. Нудотні, крутячі розмови Про всякі зносини умови. Ви забуваєте про те В чаду буденності, Що ними, тими розмовами дурними, Знов прирікаєте дітей на бідування, на страждання і на страшні поневіряння. Біля опери їх зустрів, крокували бадьори із бані, розігріті й червоні, крокували завзято й співали, офіцерик біг поруч, то він наказав строєвому співати в холодний той вечір. Потрясти, мабуть, вирішив оперу бравим співом солдатським. Грубе гупання рвало грубу пісню на шмаття. Били землю солдати важкими підборами і кричали, що люблять її. Ветеран подивився у слід на погони, на спини, на підбори важкі і побачив самого себе. Ніби йшов і співав про любов до землі і об землю гатив підборами. Вечір мляво скисав, по асфальту розляпаний, ліхтарями посічений, подірявлений густо. А вночі ветеран свою молодість бачив, а вночі була ніч у його сновидінні. Їх послали вперед форсувати болото, обережно повзли, під ногами шипіло й шкварчало, і ковтало болото хлоп'ят, заливало їм горла мулом. Грім над ними гримів, Незвичайний небесний, а такий, як у фільмах бездарних, Неприродний, тріскучий, сухий. Величезний загін форсував непролазне болото. Тільки жменька добралась до осмалених, Кров'ю политих, до твердих берегів. Ветеран подивився назад, на багнюку, на дим, На безглуздя і жахнувся. Аж там, за болотом, крокували бадьоро нові, ще молодші солдати, крокували й співали, грубе гупання рвало групу пісню на шмаття. Ветеран підхопився і крикнув, безсилий один серед ночі хлопці, «Дітки, обходьте болото, бо воно проковтне й не поверне». Нічого, нічого. Чи не тієї ночі чорнокнижник Свою молодість згадував так. Коли вкриває скроні сивина і стежка в старість повертає круто, поети люблять з пафосом гукнути, Вернись до мене юност та ясна. Ні, я не кликав молодість назад, вона сама прилинула у гості. Вінком над нею в ніжності та млості, Цвітіння й щебет на ліричний лад. Вона іскрила радістю з вій, як ще ніким не дурене дівчатко. «Ходім зі мною на дороги мрій, найперших мрій, почнемо все спочатку». Затріпотіли зорі угорі, порозсипались квіти і суцвіття, шугнули плавом холод і лахміття, солдатські злидні чорні сухарі, безладдя, бруд, казарма, аж руда від смороду й нудотної задухи. В безглуздій муштрі ідіотські рухи, В цупких онучах глина і вода. А далі грім, шаленство і злоба, Убивства, рани, трупи і герої. І я спитав у юності страшної, У юності безсилого раба,